Pista 4 Istoria culturii și civilizației 5 roman De Ovidiu Drimba Editura seculum Editura vestala Pagina 34 Ghilimele. Centrul de greutate s-a mutat în nord. Europa Occidentală a fost astfel redusă să trăiască din propriile sale resurse, sărace. Din acest fapt a derivat în mod inevitabil afirmarea unei noi ordini economice și sociale bazată pe pământuri și pe resursele agricole. Închid ghilimele. În paranteză, Geoffrey se scrie G-E-O-F-F-R-E-I. Baracluh se scrie B-A-R-R-A-C-L-O-U-G-H. Închid paranteza. Perioada carolingiană a fost epoca zorilor feudalismului și, totodată, perioada primelor manifestări ale unei ghilimele solidarități naționale, închid ghilimele, a primelor afirmări a particularităților proprii, a ghilimele personalității culturale, închid ghilimele, a unui popor. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În curând, chiar și conciliul din Turs, se scrie t o T.O.R.S. în paranteză 813, închid paranteza, va recomanda preoților să țină predicile în respectivele limbi romanice sau germanice, pentru a putea fi înțeleși de popor. În 842, Carol cel Pleșub și Ludovic Germanicul depun jurământ împreună cu războinicii lor să se ajute reciproc contra lui Lothar. Carol, cu războinicii săi, depun jurământul în protofranceză, iar Ludovic și ai săi în limba germană. Încheiat notă 1 Astfel, prin civilizația unitară pe care Imperiul Carolingian a reușit să o creeze și să o impună, s-a realizat o certă unitate și în domeniul cultural. O cultură europeană, Europa Occidentală era latină prin limbă și creștină prin credință. Popoarele însumate în Imperiul Carolingian, cu toate adversitățile și deosebirile de limbă dintre ele, au început și vor continua în următoarele secole un dialog între oamenii de cultură care își vor comunica ideile, în spiritul respectului reciproc, un dialog portat într-o limbă comună, în limba latină, apoi în diverse limbi naționale deasupra tradițiilor artistice locale a personalității diferiților filozofi a aporturilor oamenilor de știință din diverse țări sau regiuni se va naște în curând un stil unitar, în scrierea carolingiană în arhitectura romanică în paranteză mai târziu și gotică paranteza, în pictură și sculptură în viață intelectuală, în filozofie în gândirea științifică totul concurând spre o cultură europeană în paranteză la acea dată numai occidentală închid paranteza Ghilimele, în această unitate europeană stă adevărata și cea mai înaltă măreție a lui Carol cel Mare, închid ghilimele, care poate fi considerat, ghilimele, nu regele Marilor Cuceriri, nu suveranul Marelui Imperiu, ci părintele civilizației europene, închid ghilimele, în paranteză mare, punct Manseli. închid paranteza. Dar Imperiul Carolingian era, după formula lui Robert Lopez, ghilimele, un uriaș cu picioare de lut, închid ghilimele. Dezmembrarea Imperiului era aproape inevitabilă, era în tradiția regilor merovingieni să-și împarte regatul fiilor lor. Carol cel Mare însuși ar fi procedat la fel dacă nu i-ar fi rămas în viață doar un singur fiu. Ceea ce n-a făcut însă tatăl o va face fiul său Ludovic. El mai întâi refuză titlul părintelui său de, ghilimele, Rex Francorum et Longobardorum, închid ghilimele, dorința să rămână numai cu cel de împărat. Pentru a-și afirma în paranteză și asigura închid paranteză și mai mult puterea în 824 decretează ca alegerea unui nou papă să fie condiționată și sancționată de un prealabil jurământ de fidelitate fată de împărat al candidatului la scaunul papal. Visul de grandoare universalistă se manifestă și la curtea sa. Unul din fiii, Carol cel Pleșuf, se îmbrăca într-un costum de împărat bizantin și nu îi displăcea când contemporanii vedeau în imperiu o adevărată Republica Cristiana Viitoare, cuprinzând Europa întreagă. Dar lipsa de prestigiu și de putere efectivă a împăratului a făcut ca el să nu poată stăpâni tendințele centrifuge ale nobililor franci. Rebeliunile acestora începuseră încă din 785, cu încercarea de asasinare a împăratului și au continuat tot secolul al IX-lea. Ludovic n-a făcut decât să întrețină și să sporească această stare de ostilitate. După moartea sa, prin tratatul de la Verdun, vezi notă 1, în paranteză 843, închid paranteza, imperiul a fost împărțit între cei trei fii. Carol cel Pleșuv, primii provinciile franceze, în paranteză, partea occidentală a fostului Imperiu Carolingian, închid paranteza, regele Ludovic Germanicul, regiunile răsăritene, germane, iar Lothar, regele Italiei, teritoriile de mijloc, în paranteză, țările de jos, Alsacia și Lorena, Provense, Elveția și Italia până la Roma, închid paranteza. Citesc note 1. S-ar putea crede că tratatul de la Verdun ar marca, în paranteză, într-un mod mai hotărât decât o făcuse conciliul din Turs când recomandase clerului să predice în limbile popoarelor, închid paranteza, momentul de început al națiunilor. În paranteza, separarea politică fiind atunci cosfințită prin redactarea textului tratatului în două limbi deosebite, romanică și germanică, închid paranteza. În realitate, este clar că aici criteriul de națiune n-a jucat niciun rol. Textul bilingv al tratatului a fost redactat din motive accidentale și tranzitorii. Încheiat notă 1. Totodată, lui Lothar i s-au lăsat cele două capitale, Roma și Achisgrana, în paranteză Aachen, închid paranteza, împreună cu titlul imperial. Regiunile cele mai compacte, pe care și le rezervaseră ceilalți frați, vor deveni nucleul Franței și Germaniei de mai târziu. Poporul Franc se diviza acum în două națiuni diferite, vorbind două limbi diferite. Și în timp ce aceste două regate, anexând treptat provincii Limitrofe, vor rezista transformărilor de mai târziu, păstrându-și o relativă unitate politică, regatul lui Lothar tăiat în două de lanțul alpilor și însumând populații care nu puteau comunica între ele printr-o limbă comună, se va dezagrega repede în mai multe mici state. După moartea fiului său Ludovic al II-lea, în paranteză 875, închid paranteza, titlul imperial îi va reveni lui Carol cel Pleșuv. Figură, pagina 30. Reprezintă o hartă. Imperiul lui Carol cel Mare. Încheiat figură. Figură, pagina 31. Reprezintă o poză. Statuia lui Carol cel Mare din Sfânta Biserică Ioan din Munster Se scrie M U cu două puncte în STR, secolul IX Încheiat figură Figură pagina 33 Reprezintă semnătura autografă a lui Carol cel Mare Încheiat figură Figură pagina 35 Reprezintă o poză Împăratul Carol cel Mare, statuietă din bronz secolul VIII Muzeul Louvre Paris Încheiat figură Figură pagina 36 Reprezintă o hartă Împărțirea de la Verdun, în paranteză 843, închid paranteza, și grupurile lingvistice. Legendă: Zonele hașurate cu linii oblice îndreptate spre dreapta reprezintă Carol cel Pleșuv. Zonele hașurate cu linii oblice îndreptate tot spre dreapta, dar mai apropiate una de alta, reprezintă Lotar. Zonele hașurate cu linii oblice îndreptate tot spre dreapta, dar mai depărtate, reprezintă Ludovic Germanicul. Zonele delimitate de o linie punctată cu linii mai groase reprezintă grupuri lingvistice actuale. Zonele delimitate cu linii punctate mai subțiri reprezintă principalele subgrupuri. Încheiat figură. Imperiul Otonian, se scrie o -t -t o n ană. Rivalitățile dintre fiii lui Ludovic Celpios, precum și răscoalele nobililor, au diminuat considerabil forța și prestigiul autorității regale, atât în Francia cât și în Germania. Suveranii din ambele țări erau detronați de nobilii respectivi, familiile lor își sporeau mereu proprietățile și, acumulând stăpânirile mai multor comitate, într-o singură mână, deveneau puternice, adevărate dinastii. Astfel, în cele două țări iau naștere mai multe mici regate, Dintre numeroasele principate teritoriale în câte se pulverizează Imperiul Carolingian, cele din Germania aveau un sentiment al comunității etnice, mai profund decât cele de pe teritoriul Franciei. Ghilimele. Din acest motiv, în Germania, dezvoltarea ducatului de bază etnică, odată pornită, a acăpătat forme mai hotărâte și mai radicale decât în Europa Occidentală. Închid ghilimele, în paranteză Jean Dont, se scrie D-H-O-N-D-T, închid paranteza. Aici, nobilii aleg rege dintre ei pe Conrad I de Franconia, căruia îi urmă Heinrich se scrie H.I. în I de Saxonia. Acesta, excelent organizator al armatei, învingător în războaiele contra slavilor și ungurilor, în paranteză 933, închid paranteza, a construit centre fortificate în care a instituit și tribunale, a fondat târguri, locuri de reuniuni populare. Lui Heinrich I i-a urmat fiul său Otto, ales rege de către ducii de Saxonia, Bavaria, Franconia, Suabia și Lorena, ceea ce arată dorința generală ca regelui Germaniei să îi revină coroana imperială. Într-adevăr, Otto I, care respectă vechile ducate care le supune autorităților centrale, în timp ce capetenii din Francia nu reușiseră să-și extindă autoritatea dincolo de granițele principatului lor teritorial, obținu în 962 titlul de împărat. În acest timp, în Italia septentrională, din cauza slăbirii puterii centrale, mulți episcopi își asumară rolul de conducere în administrația orașelor, reconstituind și fortificațiile. Percepeau dări și taxe vamale, guvernau din reședința lor episcopală și își anexară teritorii limitrofe întinse. Tribunalul episcopal își arogă jurisdicția instanțelor superioare pe tot teritoriul principatului lor, ai căror proprietari funciari au fost țiliți să depună jurământ de fidelitate ca avasali ai episcopului lor. În felul acesta au luat naștere numeroase principate ecleziastice, în paranteză Bergamo, Modena, Parma, Cremona, Piacenza) etc., închid paranteza. Concomitent existau și principate laice puternice, în paranteză, marchizatele de Friuli, de Ivrea, de Toscana și altele, închid paranteza. La Roma, aristocrația locală, în continuu conflict cu administrația curiei papale, avea un rol hotărător în alegerea papilor. La nord și la sud de Roma puternice erau ducatul de Spoleto, ducatul de Benevento și principatul de Salerno, stăpânite de Longobarzi. Puglia rămăsese sub dominația bizantină care își extindea protectoratul și asupra regiunilor Napoli și Amalfi. Sicilia, cucerită de arabi, în paranteză între 831-902, închid paranteza, a revenit între 1061-1088 cuceritorilor normanzi. În Anglia, vechile regate Nortumbria și Mercia formau teritoriul danez, în paranteză Danelau, Se scrie D-A-N-E-L-A-W, închid paranteza. Statul anglosaxon, mai important după moartea lui Alfred cel Mare, era Vesex. Se scrie W-E-S-S-E-X. Fiul lui Alfred, Edward cel Bătrân, recuceri teritoriul ocupat de danez, iar fiul său, Etelstan, se scrie E-T-H-E-L-S-T-A-N, în paranteză 924-934, închid paranteza, se proclamă rege al întregii Anglii. Țara fu împărțită în districte, în paranteză fiecare formată din câteva comitate și res, se scrie s h i r s închid paranteza, guvernate de un fel de vicerege, în paranteză Erdorman, se scrie E-R-L-D-O-R-M-A-N, închid paranteza. Dar regele nu avea putere de pline, căci fiecare comitat era guvernat în același timp și de episcopul său și de funcționarul numit de rege, în paranteză Sheriff, se scrie Sf. Ierui FF, închid paranteza, care administra justiția și fiscul, și de comandantul militar, în paranteză Erl Dorman, închid paranteza. Autoritatea acesteia din urmă se extindea și asupra altor comitate, iar funcția sa era ereditară, încât a devenit inevitabil un conflict între șerif și aristocrații militari, care în secolul XI reușesc să pună mâna pe întreaga putere. Revenind la Germania, Otto I trece alpii în 961, se încoronează la Pavia ca rege al Italiei, iar în anul următor la Roma ca împărat al noului Imperiu Romano-German. În fond era doar un episod din seria expedițiilor pentru cucerirea Italiei, împărțită în numeroase principate și marchizate expediții continuate de urmașii săi, Otto al II-lea și Otto al III-lea. Acesta, din urmă, persoană cultă, vorbind greacă și latina, sedus de rafinamentele vieții bizantine și stăpânit de o exaltată religiozitate, organizează, ghilimele, biserica imperială, închid ghilimele, punând pe tronul pontifical un papă german, în paranteză Grigoriei al V-lea, închid paranteza, tratând cu cruzime pe adversarii acestuia și concedând episcopilor puteri absolute, subordonate doar împăratului asupra unor întregi comitate. Împăratul și-a transferat capitala la Roma. Otto III, decedând în 1002, îl urmă Henrich II de Bavaria, care își orientă activitatea politică în sensul unei hotărâte restaurări a unui imperiu, declarat în mod deschis german. Abia la 11 ani de la proclamarea sa ca rege al Germaniei, coborâ în Italia și fu încoronat la Roma ca împărat, în paranteză 1014 închid paranteza, după care mai trăi 10 ani. În urmă, Conrad al Doilea de Franconia, încoronat ca împărat în 1027, care se dedică operei de consolidare a puterii imperiale germane în toată Italia, în paranteză totodată anexând și Burgundia în 1033, închid paranteza, Conrad al Doilea interveni și în luptele dintre episcopi și feudatarii laici, creând bisericii și episcopilor condiții de gravă inferioritate, fapt care va duce în curând la luptă deschisă între imperiu și papalitate. Această politică a fost continuată de fiul său, Henrich III-lea, în paranteză 1039-1056, închid paranteza, încoronat cu toată solemnitatea ca împărat în 1046. În timpul său, imperiul ajunsese la o extensiune maximă, cuprinzând Germania, Italia și Burgundia, în timp ce Boemia, Ungaria și Polonia îi recunoșteau suveranitatea. Declinul și criza puterii imperiale începu când se declanșă ghilimele lupta pentru investitură, închid ghilimele Vesnotă 1, și când de normanzii, conduși de Robert Giscard, se scrie să că arădă, ocupară sudul Italiei, instalându-se aici și alungându-i pe bizantin. Dar împăratul Frederick I, Barbarossa, se scrie B-A-R-B-A-R-O-S-S-A, -S -S în paranteză 1152-1190, din dinastia Hohenstaufen, vezi notă 2, restabilește prestigiul și forța Imperiului, atribuind o importanță egală celor trei mari regiuni ale Imperiului, în paranteză Germania, Italia și Burgundia, închid paranteza, punând Imperiul sub controlul direct al unei birocrații bine organizate. Citesc notă 1. Pretenția papalității de a decide în exclusivitate asupra numirii episcopilor a ajuns în 1074 cu papa Grigorie al VII-lea la revendicarea unei puteri nelimitate, chiar asupra detronării împăraților. Henric al IV-lea, în paranteză 1056-1106, refuzând în dietă de la Worms, să scrie Worms, este excomunicat și silit apoi, umilindu-se la car -o sa, se scrie c a n o -S -S a să i ceară papei iertare. Încheiat notă 1. Citesc notă 2. Ghilimele. Barbarosa, închid ghilimele, este și supranumele a doi șefi pirați algerieni din secolul 15-16. Ultimul a fost și comandantul flotei otomane. Încheiat notă 2. În Italia, în paranteză, unde este încoronat ca rege la Pavia și ca împărat la Roma, închid paranteza, împăratul are numeroase conflicte cu papalitatea, cu comunele italiene, cu normanzii și cu bizantinii. După ce a fost învins de ghilimele Liga Lombardă, închid ghilimele, în bătălia de la Lenano, se scrie lui Egnu Anu o, în paranteză 1176, închid paranteza, Frederic s-a ocupat de organizarea politică a Germaniei, căreia i-a dat forma de monarhie feudală, vezi notă 1. Citesc nota 1. În timpul războiului civil pentru succesiune din Germania, în paranteză prima jumătate a secolului al 12-lea, paranteza, combatanții partizani ai împăratului Conrad al iii de Suabia, exponentul marii Nobilini, uzau ca strigăt de luptă interjecția "Weil" se scrie W e I L, Weibling, se scrie W A I L I N G. În paranteză, Weibling, fiind numele unui castel din Württemberg, se scrie W U cu două puncte, rât, e, m, al casei suabe, iar while egal, ghilimele, trăiască, închid ghilimele, în paranteză, în germană, mmic omic o, -mic, d mic, punct, heil, se scrie h, e, i, l, închid paranteza, în timp ce strigătul de luptă al adversarilor era while velf, se scrie w, e, l, f, numele seniorului de Altdorf. Din aceste interjecții derivă termenii italieni, gibelini și Guielfi, desenând gruparea politică de nobili feudali partizani ai Împăratului German, respectiv gruparea adversă formată din burghezii care îl sprijinau pe papă în lupta contra Împăratului. Încheiat notă 1. De criza prin care a trecut imperiul după înfrângerea suferită la Bovines, se scrie B -O -V -I -N S. vezi notă 2, a profitat Frederic al doilea nepotului Barbarossa și moștenitorul regatului normand al Siciliei, încoronat în 1220 ca împărat în catedrala din Aachen. Citesc notă 2 unde regele francez Filip August a obținut victoria, în paranteză 1214, închid paranteza, contra împăratului german Otto IV-lea, coalizat cu regele Angliei Ioan Fără de Țară și cu Ferrand, se scrie fâier r a -n -d, contele Flandrei, coaliție care urmărea dezmembrarea Franței. Încheiat notă 2 dotat cu excepționale calități intelectuale și cu geniu politic, el a mutat spre sud centrul imperiului, propunându-și ca obiectiv fundamental crearea unui vast domeniu politic mediteranean. În acest scop a acționat în sensul unificării Italiei, a Italiei ghilimele siciliene, închid ghilimele, celei ghilimele pontificale, închit ghilimele, și celei ghilimele regale, închid ghilimele. Dar politica sa a eșuat în paranteză după îndelungate și grave conflicte cu papalitatea, închid paranteza, și chiar Sicilia a sub controlul dinastiei franceze din Anjou, se scrie Anjouou, sprijinită de papă. După o perioadă de anarhie feudală, următorii împărați, aparținând casei de Habsburg, au inițiat o nouă politică teritorială dinastică în zona dunăreană, servindu-se de demnitate imperială pentru a-și extinde propriile lor domenii de familie. Tendințele centrifuge și rezultatele mișcărilor autonomiste, vezi, notă 1, vor contribui la instaurarea ideii de libertate față de autoritatea centrală. Citesc notă 1. Un exemplu este cucerirea independenței de către Elveția, în paranteză în 1499, închid paranteza, încheiat, notă 1. Fracționarea politică va continua în toată lumea germanică. Principii înalții prelați orașele Imperiului, o mare mulțime de nobili, în paranteză, chiar de rang inferior, închit, paranteza, vor urmări doar satisfacerea propriilor lor ambiții și interese, fapt care va duce la dezagregarea și anihilarea autorității sacrului Imperiu Roman de națiune germană. Figură pagina 38. Reprezintă talismanul lui Carol cel Mare, medalion, în paranteză, de aur și pietre prețioase, închit, paranteza, conținând relicve. Secolul IX. Tezaurul catedralei din Rheims. Se scrie R.I.M.S. Încheiat figură. Figură, pagina 39, reprezintă o poză. Împăratul Otto, al doilea pe tron, cu toate atributele puterii. Miniatură către 983. Muzeul Conde, se scrie cu o -N -D e cu accent ascuțit. Hantili, se scrie C.H.A.N.T.I.L.L.Y. Încheiat figură. Figură, pagina 40, reprezintă o poză. Dinar de argint emis de Carol cel Mare Colonelul Grisor Se scrie g r i s o n Cambridge Încheiat figură Figură pagina 41 Reprezintă o poză Castelul Regal din Goslar În paranteză Germania Închid paranteza Oraș imperial fondat de Henrich I În 922 Încheiat figură Figură pagina 42 Reprezintă sigiliul lui Otto al Patrulea cu textul, ghilimele, dei grația romanorum imperator. Închid ghilimele, încheiat figură. Monarhiile feudale Secolul al XI-lea este în Occident epoca consolidării feudalismului, a dezagregării puterii regale, a fracționării suveranității, a constituirii unor autonomii locale, a juxtapunerii de suveranități teritoriale, forme embrionare ale statelor moderne și a unei efervescente vieți politice a orașelor care își apărau cu succes interesele împotriva puterii episcopului și a seniorului feudal laic. Toate încercările făcute până la această dată de a realiza prin intermediul Imperiului și al papalității o unitate a lumii occidentale s-au dovedit a fi lipsite de un simț, în paranteză realist, în considerarea realităților concrete, închid paranteza. Din această perioadă și până în secolul 15 fenomenul politic principal este centralizarea statului. În Franța, regii capețieni au luptat cu tenacitate pentru unificarea țării și pentru consolidarea puterii regale. Ludovic al Noua Lea, cel sfânt închid ghilimele, în paranteză 1226-1270, închid paranteza, a recuperat în 1259 întinsele posesiuni care cu un secol în urmă reveniseră Angliei când Henric Plantagenet, conte de Anjou și duce al Normandiei, devenise rege al acelei țări. Filip al IV-lea, cel frumos în paranteză, 1285-1314, închid paranteza, a mărit domeniul regal prin anexarea Comitatului de Champagne, se scrie C -H -A -M -P -A -G n Gânuie și prin sequestrarea imenselor proprietăți ale Ordinului Templierilor. Totodată, finanțele țării au fost considerabil sporite prin restrângerea privilegiilor fiscale și judiciare ale clerului, măsuri care au dus la un acut conflict cu papalitatea. Filip al IV-lea l-a impus pe tronul pontifical pe Clement al V-lea, care a mutat reședința papilor la Avignon, unde papii au rămas timp de 70 de ani, în paranteză 1309-1378, într-o într poziție de subordonare față de regii Franței. Înfrângerile suferite din partea Angliei în timpul războiului de 100 de ani, în paranteză 1337-1453, invaziile engleze și pierderile teritoriale au însemnat o stagnare a procesului de unificare și de centralizare a statului. Rezistența poporului, pentru care eroicul episod al Ioanei Dark... Exaltat și literaturizat de posteritate, va deveni pentru francezi un simbol și răscoalele orășenilor contra englezilor au grăbit sfârșitul glorios pentru Franța al războiului. Împotriva manevrelor feudalității Burgunde, reprezentate de ducele Carul Temerarul, în urma victoriei de la Nancy, se scrie nu anul Y în paranteză 1477, închid paranteza, regele Ludovic al 11, lea în paranteză 1461-1483, închid paranteza, a anexat Burgundia și toate posesiunile sale, în paranteză, cu excepția țărilor de jos și Luxemburg, trecute prin căsătorie, Casei de Austria, închid paranteza, precum și alte regiuni. În lupta contra marilor feudali, Ludovic al XI-lea a avut sprijinul orașelor și al micii nobilini. Sub fiul său, Carol al VIII-lea, în paranteză 1483-1498, Ducatul Bretaniei, marele principat teritorial în care fermenta continuu rezistența nobililor, a fost alipit la domeniul regal în 1491. Cu aceasta, unificarea teritorială a țării și centralizarea sa politică s-au încheiat. Se puneau astfel bazele monarhiei feudale absolute, care se va consolida în următoarele trei secole. În Anglia, bazele centralizării statului au fost puse după cucerirea normandă, în paranteză 1066, închid paranteza. Domeniul regal era de la început imens, sporind mereu și prin teritorii confiscate de la anglo-saxoni. Prin împroprietărirea țăranilor, puterea marilor feudali a fost restrânsă, ceea ce a împiedicat și crearea unor principate teritoriale. Autoritatea regală s-a impus dintr-un început asupra celei ecleziastice. Din prima jumătate a secolului XI s-a declanșat conflictul dintre regalitate și feudal. Centralizarea statului a fost opera lui Henric, al doilea, Plantagenet, în paranteză 1154-1189. Acesta aduce Angliei prin căsătorie imense posesiuni în Franța, în paranteză Bretania, Normandia, Turein, se scrie t -o u r a i n e Anju, Achitania, Poitou, se scrie p o i tou închid paranteza. Reformele pe care le-a introdus în domeniul militar și în cel juridic vizau consolidarea statului, dar au întâmpinat opoziția bisericii. Conflictul a dus la asasinarea primatului Angliei, Thomas Beckett, se scrie b capa et în paranteză 1170, închid paranteza. Regele excomunicat de papă a trebuit în cele din urmă să cedeze și să jure supunerea papei. Sub urmașii săi, autoritatea regală este într-un vizibil declin. Ioan fără țară recunoaște suzeranitatea papei, iar Anglia și Irlanda devin simple concesiuni feudale acordate de către Sfântul Scaun.